Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, cum și pururea, și în vecii vecilor. Amin! Cu pace Domnului să ne rugăm! Pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm de miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu, biserici. Și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne. Și și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră într Domnului să ne rugăm. Doamne Pentru prea fericitul părintele nostru teoctist, patriarhul bisericii ortodoxe române pentru cinstita preoțime și întru Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Domnule, miruiește! Pentru bine, credincioși românii de pretutindeni, Domnului să ne rugăm. Domne, Cașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc în un Domnului să ne rugăm. O, Pentru bună văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Domne miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Domne, pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm. Domn și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul tău. Ondă milorješte. Pe празвânta curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoare și pururea Fecioara Maria. Slăvim-să pomenindu și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Ție, se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Acum și purura și în vecii vecilor.